Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, Az utolsó meghajlás Első rész Felolvassa Fekete Ernő A visztéri alak 1. John Scott Eccles úr különös élményei 1892-ben történt egy szeles és barátságtalan márciusi napon. Éppen ebédnél ültünk, amikor Holmesnak egy sürgönyt hoztak be, amelyre azonnal válaszolt. Nem tett rá semmilyen megjegyzést, de az eset foglalkoztatta, ugyanis pipázás közben elgondolkozva nézte a tüzet, egy-egy pillantást vetve a sürgönyre. Aztán kajánul csillogó szemekkel hozzám fordult. – Kedves Watson, ön ugyebár széles látókörű művelt ember – kérdezte. – Hogyan határozná meg a groteszk szót? Hm, – Furcsa, rendkívüli – javasoltam. Holmes csak ingatta a fejét a meghatározásomra. – Annál biztosan többet jelent – mondta. – Benne van a szörnyű és a tragikus árnyalata is – ha visszagondol azokra a történetekre, amelyekkel türelmes és elnéző olvasóit kínoszta, észreveszi, hogy a groteszk igen mélyen gyökerezik a bűnösben. Gondoljon csak a rőt ligára. A történet kezdetben meglehetősen groteszk volt, és mégis reménytelen rablási kísérlettel végződött. Továbbá ott van a leginkább groteszk eset, az öt narancsmag rejtéje, amely egy gyilkos összeesküvéshez vezetett. Ez a szó elővigyázatosságra int. Talán éppen most találkozott a szóval? Kérdeztem. Holmes felolvasta a sürgőn szövegét. Igen hihetetlen és groteszk élményben volt részem. Szeretném kikérni tanácsát. Scott Eccles, posta postahivatal. – Férfi vagy nő írta? kérdeztem. – Természetesen férfi. Egyetlen nő sem fizeti ki a választ a sürgönyére. A nők gondolkodás nélkül felkeresnének. – Találkozik az illetővel? – Kedves Watson! Láthatja, mennyire unatkozom Körödörz ezredes letartóztatása óta. Olyan az agyam, mint egy túljáratott motor, amely tétlenségében önmagát robbantja fel. Az élet közhelyes, Alapok érdektelenek a bűnözők világából, mintha teljesen kiveszett volna a bátor vakmerőség és a titokzatos kalandosság. Nos, most megkérdezheti ismét, hogy belevágok-e egy még oly közönséges eset nyomozásába is. De, ha csak nem tévedek, itt van az ügyfelünk. Kimért léptek hallatszottak, és néhány pillanat múlva egy szikár, magas, Ősz pofaszakálló, ünnepélyes és tiszteletreméltó férfi lépett a szobába. Szigorú vonásai és fellengzős modora elárulták élettörténetét. A Kamásniától az aranykeletes szemüvegéig ízig-vérig, konzervatív és megbízható állampolgár volt, maradi és konvencionális a végletekig. Azonban valamilyen lenyűgöző élmény megzavarta lelki békéjét, ezt bizonyította borzas haja, égő, izgatott arca és kapkodó zilált viselkedése. Előkészületek nélkül azonnal a története mesélésébe fogott. Mr. Holmes a lehető legkülönösebb és legkellemetlenebb élményben volt részem, mondta. Soha életemben nem voltam ilyen helyzetben. Felháborítónak és igazságtalannak találom. Feltétlenül magyarázatot kell kapnom. Kérem, foglalj helyet, Scott Eccles úr, mondta Holmes nyugtatóan. Először is, miért éppen engem keresett fel? Nos, uram, nem egy olyan ügyről van szó, amelyel a rendőrséghez fordulhatnék, és ha meghallgatja történetem, egyet fog érteni velem, hogy ezt nem hagyhattam annyiban. A magándetektívek soha nem voltak rokonszemvesek, mindazonáltal hallottam az ön kiváló képességeiről, és szóval így. Másodszorban pedig miért nem keresett föl azonnal? Mire gondol? Holmes ránézett az órájára. Negyed három van, mondta. A sürgönyét egy körül adta föl. De csak egy pillantást kell vetni az öltözékére és a viselkedésére, és már is kiderül, hogy ébredése óta ebben az állapotban van. Ügyfelünk megigazította a borzas haját, végig sívított a borostás arcát. Igaza van, Mr. Holmes, egyáltalán nem fordítottam figyelmet az öltözékemre. Még annak is örültem, hogy egyáltalán épségben elhagyhattam azt a házat. Mielőtt önhöz jöttem volna, még információkat gyűjtöttem. Tudja, elmentem az ingatlan akik elmondták, hogy Garcia úr előre kifizette a bérét, és hogy minden a legnagyobb rendben van a visztéri alakkal. Várjon egy kicsit, kedves uram, kacagott fel Holmes. Ön éppen olyan, mint Watson barátom, akinek az a rossz szokása, hogy először mindig történetei pocsék befejezését meséli el. Kérem, rendezze el gondolatait, és aztán mondja el összefüggően azokat az eseményeket, melyek következtében rendezetlenül, mocskos cipőben és félregombolt mellénnyel sietett tanácsot és segítséget kérni. Vendégünk szánalmas arccal nézett végig rendezetlen külsején. Belátom, hogy meglehetősen furcsán festek, Mr. Holmes, de életemben nem esett meg velem ilyesmi. Elmondom a furcsa történetet, amelynek ismeretében bizonyosan elnézőbb lesz velem szemben. Elbeszélését azonban csírájában elfojtották. Kintről lárma hallatszott, és Mrs. Hudson két robusztus és hivatalnok külsejű férfit bocsátott be. Az egyik látogatót jól ismertük. Gregson felügyelő volt a Scotland Yardról, energikus, bátor és a maga keretei között tehetséges nyomozó. Kezet fogott Holmes-szal és bemutatta kollégáját, Bénz felügyelőt, Szári megyéből. Együtt nyomozunk Holmes úr, és a nyomok ide vezettek, mondta, buldogéhoz hasonló szemeit látogatónkra emelve. Ön John Scott Eccles, Liebel, a házból? Igen, én vagyok. Egész délelőtt önt kerestük. Kétségtelenül a sürgőn segítségével találtak rá, mondta Holmes. Pontosan, Mr. Holmes, a Charing Crossi postahivatalban kaptunk szimatot, onnan érkeztünk. Miért kutattak utánam? Mit akarnak tőlem? Egy nyilatkozatot szeretnénk öntől, Scott Eccles úr, azokról az eseményekről, amelyek Aloysius Garcia halálához vezettek múlt éjszaka a visztéri alakban, Isher mellett. Látogatunk kidüllet szemekkel ugrott fel, és minden vér kifutott az arcából. – Halott? Azt mondja, hogy meghalt? – Igen, uram, halott. – De hogyan? Valami baleset történt? – Gilkosság volt, ezt bizton annak nevezhetjük. Uram Istenem, ez szörnyű, csak nem feltételezi, hogy azt akarja mondani, hogy gyanúsított vagyok? A halott zsebében találtuk meg a levelét, amelyből kiderül, hogy az elhunyt házában tervezte tölteni a múlt éjszakát. Így is történt? Ó, oh, valóban? A nyomozó elővette füzetét. – Várjon egy percet, Gregson! – vetette közbe Sherlock Holmes. – Minden vágya egy világos nyilatkozat, nem de? És kötelességem figyelmeztetni Scott Eccles urat, hogy bármi, amit mond, felhasználható ellene? Eccles úr éppen elmesélni készült az esetet, amikor önök megérkeztek. – Kedves Watson! – azt hiszem, egy kis brendi szódával jót fog tenni neki. Nos, uram, azt javaslom, hogy tekintsen el hallgatósága kibővülésétől, és mesélj el úgy a történetet, mintha senki nem szakította volna félbe. Látogatónk belekortyolt brandyébe és arccíne is visszatért. Kétkedő pillantásokat vetve a felügyelői edzett füzetére, ismét belefogott rendkívüli nyilatkozatába. A legény vagyok, kezdte, és lévén, hogy szeretem a jó társaságot, számos barátom van. Ezek közé tartozik a visszavonult sörfőző Melville családja, akik az már udvarházban laknak, Kensingtonban. Pár héttel ezelőtt az őházában találkoztam egy Garcia nevű fiatalemberrel. Amint megtudtam, spanyol származású, és a nagykövetséggel is kapcsolatban áll. Tökéletesen beszélt angolul, kiváló modora volt, és a megjelenése olyan makulátlan, amilyet csak el tudnak képzelni. Mondhatné, hogy ez a fiatal ember és én egészen összebarátkoztunk. Úgy tűnt, hogy ő kedvelt meg engem elsőként, és találkozásunk után két nappal meglátogatott engem Líben szó -szót követett, és végül meghívott, hogy töltsek nála pár napot a víztéri alakban, Iser és oksott között. Tegnap este el is mentem Iserbe, hogy beváltsam ígéretemet. Garcia leírta nekem a háztartását a látogatásom előtt. Ehhez tartozott egy hűséges szolga, egy honfitársa, aki minden tekintetben gondját viselte. Az illető beszélt angolul, és a háztartás ügyeit is ő intézte. És beszélt remek szakácsáról, egy félvérről, akit utazásai alatt vett magához, és aki csodás vacsorákat főzött. Emlékszem, Garcia megjegyezte, hogy Szári kellős közepén meglehetősen furcsa háztartás az övé, és én akkor egyetértettem vele, bár később kiderült, hogy sokkal furcsább, mint azt én valaha is gondoltam. Elutaztam a megadott címre, ami e-sörtől nagyjából három mérföldnyire délre található. A ház közönségesen festett, homlokzata az udvarra nézett, a bejárathoz vezető kanyargós utat magas öröksöld bokrok szegélyezték. Egy ósdi, rendetlen épület tárult a szemem elé, igencsak elhanyagolt állapotban. Amikor a fogatom odahajtott a lepattogzott festékű, viharvert bejárat elé a fűvel benőtt feljáróra, Kétkedni kezdtem saját józan eszemben, amiért is elfogadtam egy olyan ember meghívását, akit oly kevéssé ismertem. García maga nyitott ajtót, és kirobbanó kedélyességgel üdvözölt. Rábízott az inasára, aki egy melankolikus kreol volt, ő vitte a csomagjaimat, és vezetett a szobámba. Az egész hely igen nyomasztó volt. Kettesben vacsoráztunk, és bár a házigazdám igyekezett szórakoztatni, gondolatai úgy látszott máshol járnak, és olyan össze-vissza is szaggatottan beszélt, hogy nem nagyon bírtam követni. Folyamatosan dobolt az asztalon, rákta a körmeit, mintha ideges, türelmetlen lett volna. A vacsora nem volt sem ügyesen felszolgálva, sem incsiklandóan elkészítve, és a hallgatag inas komor jelenléte sem vidított föl. – Biztosíthatom önöket, hogy az este folyamán többször arra gondoltam, bárcsak találhatnék valami jó kifogást, és visszatérhetnék líbe. Most eszembe jutott egy részlet, ami fontos lehet a nyomozásnál. Akkor semmilyen jelentőséget nem tulajdonítottam neki. A vacsora vége felé az Inas egy üzenetet adott át a gazdájának. Észrevettem, hogy miután elolvasta, vendéglátom még szórakozottabb és különösebb lett. Már nem is próbálkozott azzal, hogy beszélgetést kezdeményezzen. Némán ült, egyik cigarettáról a másikra gyújtott, gondolataiba mélyett, anélkül, hogy ezeket megosztotta volna velem. Tizenegy óra körül boldog voltam, hogy visszavonulhattam a szobámba. Valamivel később, bár már eloltottam a lámpámat, García benézett hozzám és megkérdezte, hogy én csengettem-e. Mondtam, hogy nem. Elnézést kért tőlem a kései zavarásért, mondván, hogy hamarosan egy óra lesz. Ezek után álomba merültem, és egész éjszaka mélyen aludtam. Történetem igazán meglepő része azonban csak most következik. Amikor felébredtem, már fényes napvilág volt. Az órámra pillantottam, és megállapítottam, hogy hamarosan kilenc lesz. Nyomatékosan kértem, hogy nyolckor ébresztenek fel, ezért nagyon csodálkoztam a feledékenységen. Felkeltem és csöngettem az inasnak. Senki nem jelentkezett. Újra és újra csöngettem, de még mindig nem jött senki. Arra a következtetésre jutottam, hogy a csengő elromlott. Magamra kapkodtam a ruháimat, és igencsak ingerülten lesiettem, hogy meleg vizet hozassak. Elképzelhetik meglepetésemet, amikor lent sem találtam egy lelket sem. Kiáltozni kezdtem az előtérben. Nem kaptam választ. Szobáról szobára szaladtam, de mindannyi üres volt. Előző este házigazdám megmutatta szobáját, ennek is kopogtattam az ajtaján. Mivel nem kaptam választ, Lenyomtam a kilincset, és beléptem. A szoba üres volt, az ágy érintetlen, Garcia pedig eltűnt. Az idegen házigazda, az idegen inas, az idegen szakács, mindannyian kámforrá váltak az éjszaka. Hát így végződött látogatásom, misztéri alakban. Sherlock Holmes a kezeit dörzsölgetve és magában kuncogva raktározta el a különlegesen furcsa történetet a gyűjteményében lévő érdekes esetek mellé. Véleményem szerint az ön élményei teljesen egyediek, mondta. Megkérdezhetem, hogy mit tett ezek után? Dühös voltam. Az első gondolatom az volt, hogy valamilyen abszurd, vaskos tréfa áldozata lettem. Összecsomagoltam a dolgaimat, becsaptam magam mögött a bejárati ajtót, és csomagommal a kezemben elindultam Isherbe. E a faluban meglátogattam az ellenfivéreket, a falu legnagyobb ingatlan közvetítőit, és megtudtam, hogy ők adták a házat bérbe. Rádöbbentem, hogy alig ha egy számomra kitalált ugratásról lehetett szó, vagy hogy a fő cél a bérleményből való megszökés lehetett, a fizetés napja igen közel van, lévén, hogy március végén járunk. De ez az elméletem sem működött. Az ügynök megköszönte figyelmeztetésemet, de elmondta, hogy a bért már előre kifizették. Ezután bementem a városba, és a spanyol nagykövetségre siettem. házigazdám ismeretlen volt a követségen. Aztán meglátogattam melville akinél először találkoztam Garciával, de kiderült, hogy ő még kevesebbet tud róla, mint én. Végül, amikor megkaptam az ön válaszát sürgönyömre, akkor ide siettem, mivel hogy úgy értesültem, hogy ön tanácsokat szokott adni az ilyen banyolult esetekben. Azonban felügyelő úr, úgy vettem ki a szavaiból, hogy ön folytatni tudja a történetemet, és hogy valamilyen tragédia történt. Biztosíthatom, hogy én csakis az igazat mondtam, és az elhangzottakon kívül az égvilágon semmit sem tudok annak a férfinak a sorsáról. Az egyetlen óhajom a törvény segítségére lenni, amennyire tőlem telik. Meg vagyok győződve róla, Scott Eccles úr. Meg vagyok győződve, mondta Gregson felügyelő, igen szívélyesen. Köteles vagyok megmondani, hogy mindaz, amit elmondott, pontosan egyezik az általunk feljegyzett tényekkel. Például vegyük a vacsora alatt érkezett üzenetet. Nem figyelte meg véletlenül, hogy mi történt vele? De igen, Garcia összegyűrte, és a tűzbe dobta. Mit szól ehhez Bains felügyelő? A vidéki felügyelő tömzsi, elhízott, vörös arcú ember volt, akinek pufók arcát éles tekintetű, csillogó szemeit tették figyelemreméltóvá. Mosolyogva húzott elő a zsebéből egy elszíneződött, gyűrött papírfecnit. A kandallón vasrács volt, Mr. Holmes, Garcia erre dobta rá a levelet. Ezt a maradékot a szélén találtam meg. Holmes elismerően mosolygott. Igen, csak alaposan át kellett vizsgálni a házat, ha egy ilyen papírfecni sem került el a figyelmét. Így is tettem, Holmes úr. Én már csak ilyen vagyok. Kívánja hallani, Gregson felügyelő. A londoni beleegyezően bólintott. Az üzenetet vízjel nélküli bordázott negyedíves papírra írták. A lapot kisollóval két nyisszantással vágták ki, háromszor hajtották össze, vörös viasszal pecsételték le, igen sietősen, valamilyen ovális tárgyal. Víztéri alakba Garcia úrnak címezték. Ezt tartalmazza. A mi színeink zöld és fehér. A zöld nyitva, a fehér zárva. Fő lépcső, első folyosó, a hetedik jobbra, a zöld burkolatú, Isten óvja, D. Női írás, amelyet egy éles hegyű tollal jegyeztek le, azonban a címzést vagy más írószerrel írták, vagy pedig valaki más címezte meg. Erősebbek és teltebbek a betűk, amint azt önök is láthatják. Igen érdekes üzenet, mondta Holmes a papírtarabot vizsgálva. Meg kell hajolnom az ön minden részletre kiterjedő vizsgálata előtt, Baines felügyelő. Talán egy-két aprósággal kiegészíteném. Az ovális pecsét kétségtelenül egy közönséges kézelőgomb lehetett. Mi másnak lehetne ilyen alakja? Az olló körömvágó olló volt. Ez látszik a kétvágás görbületén. A vidéki nyomozó halkan kuncogott. – Azt gondoltam, hogy minden részletet felderítettem az üzenettel kapcsolatban, most látom, hogy korán sem – mondta. – Be kell vallanom, hogy egyébként semmire se jutottam a levéllel. Azt leszámítva, hogy egy nő írta, és ahogy az lenni szokott, valamiben sántikáltak. A beszélgetés alatt Scott Eccles úr nyugtalanul fészkelődött a székén. Örülök, hogy megtalálta az üzenetet, hiszen ez is engem igazol, mondta. De kérem, világítsa meg, hogy mi történt Garciával, és hova tűnt az egész háztartása. Ami Garciát illeti, mondta Gregson, világos minden. Holtan találták ma reggel Oxshot Common fölött egy mérföldnyire a házától. A fejét irtózatos ütésekkel zúzták szilánkokra egy homokzsákkal vagy valami hasonló tárgyal. Egy elhagyatott helyen történt, egyetlen ház sincs arra, negyedmérföldes körzetben. Úgy tűnik, először hátulról csaptak lerá, de a gyilkos még azután is ütlegelte, miután már meghalt. Brutális támadás lehetett. Nem találtunk sem lábnyomokat, sem más bűnjelet. Kirabolták, nem, meg sem kísérelték. Hát ez igen fájdalmas. Fájdalmas és szörnyű, siránkozott Scott Eckles úr. Ráadásul igen, csak nyomaszt az egész. Semmi közöm nincs házigazdám éjszakai kalandjához és gyászos halálához. Egyáltalán nem értem, hogyan kerültem én ebbe bele. Igen egyszerűen, uram, válaszolt a bénc felügyelő. Az egyetlen dokumentum, amit a halott zsebeiben találtunk, az önlevele volt, amelyben bejelentette a tegnapesti látogatását. A levél borítékjáról tudtuk meg a halott nevét és lakcímét. Ma reggel kilenc után kerestük fel a házát, de teljesen üres volt. Mozgósítottam Gregson felügyelőt, hogy kerítse önt elő Londonban, amíg átkutatom a víztéri Alakot. Aztán bejöttem a városba, találkoztam a kollégámmal és most itt vagyunk. Azt hiszem, <coughs> emelkedett fel Gregson, a legjobb az lesz, ha most Scott Eccles úr bejön velünk az ősre, és írásba adja a vallomását. Természetesen, ha rendelkezésükre állok. Azonban, Mr. Holmes, az ön szolgálatait is igénybe venném. Kérem, ne kíméljen költséget vagy fáradtságot, csak derítse ki az igazságot. Barátom a vidéki felügyelőhöz fordult. Bénz felügyelő, remélem nem lesz ellenére az együttműködésünk. Biztosíthatom, hogy megtiszteltetés lesz számomra. Úgy tűnik, igen pontosan és elővigyázatosan járt el eddig. Talált az elmondottakon kívül bármilyen nyomot. Tudja például, hogy pontosan mikor halt meg García? ahol test éjjel egy óta ott lehetett. Egy körül eső volt, és bizonyos, hogy már az eső előtt megölték. De hisz ez teljességgel lehetetlen kiáltott fel ügyfelünk. Összetéveszthetetlen a hangja. Esküdni mernék rá, hogy ő szólt be a szobámba hajnali egy órakor. Figyelemreméltó, bár egyáltalán nem képtelenség szólt Holmes mosolyogva. – Van valami ötlete? – kérdezte Gregson. – Látszólag az ügy nem túl bonyolult, bár kétségkívül vannak kalandos és rejtélyes mozzanatai. – Szeretném jobban ismerni a részleteket, mielőtt végleges és határozott véleményt nyilvánítanék. – Bénz felügyelő a házvizsgálatakor nem talált semmi érdekeset? – a felügyelő meglepődve nézett Holmesra. – Nos – mondta – volt néhány igen érdekes dolog – Miután végzek az őrsön, ha van kedve, eljöhetne velem a helyszínre, hogy ott mondja el a véleményét. Állok rendelkezésére, mondta Holmes, megrázva a csengőt. Mrs. Hudson, kérem, kísérje ki az urakat, és küldje el a fiút a postára ezzel a sürgönnyel. A választ is fizesse ki! Látogatóink távozása után csendben üldögéltünk. Holmes összevont szemöldökkel, izgatottan cigarettázott, fejét a rájellemző módon előre nyújtva. – Nos, Watson? – fordult hozzám váratlanul. – Mire jutott? – Semmit nem tudok kihámozni, Scott Eccles homályos történetéből. – De mit gondol a gyilkosságról? – Nos, ha összekapcsolom a szolgák eltűnésével, akkor azt kell mondanom – hogy ők is részt vettek a bűntényben, és most az igazságszolgáltatás elől menekülnek. Hmm, valóban ez az egyik lehetséges álláspont. Mindazonáltal be kell látni a kedves barátom, hogy ha a két szolga összeesküvést szervezett gazdája ellen, elég különös, hogy éppen azon az éjszakán gyilkolták meg, amikor vendége volt. Egész héten számos alkalom kínálkozhatott, hiszen senki nem volt a házban rajtuk kívül. – Akkor pedig miért szöktek meg? – Éppen ez az. Miért menekültek el? – Ez a nagy kérdés. A másik rejtély ügyfelünk Scott Eccles különös esete. – Nos, kedves Watsonom, valóban meghaladná az emberi elme határait ezen kérdések megválaszolása? – ha lenne egy olyan magyarázat, amely a titokzatos üzenet furcsa mondatait is meg tudná fejteni, akkor már is lenne egy elfogadható hipotézisünk. És ha a további adatok, amelyeket gyűjteni fogunk, illeszkedni fognak ebbe a hipotézisbe, akkor a feltételezésünk megoldássá fog változni. De, mégis mi a hipotézisünk? Holmes összehúzott szemmel dölt hátra székében. Először is, kedves Watson, a tréfa lehetőségét kizárhatjuk. Igen súlyos események következtek be, és amint a folytatás bizonyítja, Scott Eccles odacsalogatása a víztéri alakba, valamilyen kapcsolatban áll ezekkel. Lehetséges ez? Nos, vegyük sorjában. Először is van valami természetellenes a fiatal spanyol és Scott Eccles hirtelen támadt fura barátságában. Úgy tűnik, Garcia erőltette a kapcsolatot. Ő volt az, aki meglátogatta Eccles-t London másik végében, ráadásul rögtön a megismerkedésüket követően. Mindaddig szoros kapcsolatban maradt vele, amíg rábírta venni, hogy meglátogassa őt isörben. Mi lehetett a célja? Mit tudott neki Eccles nyújtani? Számomra egyáltalán nem tűnt izgalmas embernek, nem egy szellemes elme, szóval nem egy olyan férfi, aki egy gyors észjárású spanyol barátja lehetne. Akkor mégis miért őt választotta Garcia az általa ismert emberek közül? Van bármiféle kiemelkedő képessége? Szerintem van. Ő a hétköznapi brit tiszteletreméltóság megtestesítője, aki tanuként nagy hatást gyakorolhat brit társaira. Ön is láthatta, hogy egyik felügyelőnek sem jutott eszébe megkérdőjelezni nyilatkozatának hitelességét, bármennyire is hihetetlenül hangzott. De minek volt ő a tanúja? Amint kiderült, semminek, mert a dolgok másként alakultak. Nos, ez az én véleményem. – Aha, ő alibit biztosíthatott volna. – Pontosan, kedves vátszanom. Ő biztosította volna az alibit. A gondolatmenetet folytatva, Feltételeznünk kell, hogy a visztéri alak egész háztartása szövetkezett egy cél értekében. A tervet, bármi legyen is az, éjjel egy óra előtt kellett kivitelezni. Az óramutatók átállításával elérték, hogy Scott Eccles korábban ágyba bújjon, mint ahogy ő azt gondolta. Valószínűnek tartom, hogy amikor Garcia beszólt hozzá, mondván, hogy egy óra, nem lehetett több tizenkettőnél. Ha a Gárcia véghez volna a tervét és hazaért volna a megfelelő időben, megdönthetetlen alibije lett volna, hiszen ott volt a fethetetlen angol úriember, aki bármely törvényszék előtt megesküdött volna, hogy a gyanúsított a házában töltötte az éjszakát. Óvintézkedés volt ez a javából. Igen, igen, most már értem. De hogyan tűntek el a többiek? Még nem áll össze a kép, de azt gondolom, hogy nem lesznek megoldhatatlan kérdések. De még korai a hiányzó adatok nélkül beszélni az ügyről. Abba a hibába eshetnénk, hogy észrevétlenül elfertítjük a tényeket, csak hogy illeszkedjenek az elméletünkbe. És mi van az üzenettel? Hogy is volt... A mi színeink zöld és fehér. <gül> mint a versenyfogadás lenne. A zöld nyitva, a fehér zárva. Ez nyilvánvalóan valami jeladás lehet. Főlépcső első folyosó, jobbra a hetedik, zöld burkolatú. Ez pedig valaminek a megjelölése. Lehet, hogy a végén csupán egy féltékeny férjet találunk. Világos, hogy egy veszélyes küldetésről van szó. Egyébként nem írta volna a nő. Isten óvja D. A D is még nyomra vezethet. A férfi spanyol volt. Azt gondolom, a D a Dolores rövidítése lehet, ami Spanyolországban igen gyakori női név. Ügyes, Watson, nagyon ügyes, de teljességgel elfogadhatatlan. Egy spanyol az anyanyelvén írt volna egy honfitársának. Az üzenet írója kétség kívül angol. Most pedig nyugodtan rágódhatunk az ügy részletein, amíg az a kitűnő felügyelő értünk jön. És hálát adhatunk szerencsés sorsunknak, hiszen megmentett minket néhány unalmasan végig lustálkodott órától. Holmes sürgönyére is megérkezett a válasz, még mielőtt a felügyelő visszatért. Holmes elolvasta, és éppen noteszébe készült lejegyezni, amikor felfigyelt várakozó arc kifejezésemre. Nevetve tolta elém. Meglehetősen magas körökben mozgunk, tette hozzá. A táviratban nevek és címek listája volt. Lord Herringby, Tingle... Sir George Folio, Okshot Towers, Heinz úr, Pörditér, James Baker úr Williams, Henderson úr, High Gable, Joshua Stone lelkész, Nether Walsling. Nos, ez egy észszerű behatárolás a kutatási területünknek, mondta Holmes. Semmi kétségem felől, hogy Baines a módszeres gondolkodásával hasonló tervet készíthetett. Hát én ezt nem értem. Drága barátom, már is van egy következtetésünk. A levél, amelyet Garcia kapott, vagy egy találkára szólít, vagy pedig egy helyszínt jelöl meg. Ha az olvasatom helyes... Akkor a hely eléréséhez fel kell menni egy fő lépcsőn, és meg kell keresni a hetedik folyosót, azaz igen tágas házról lehet szó. Ugyanilyen bizonyos, hogy a ház oksottól legfeljebb egy-két mérföldnyire lehet, mivel Garcia arra felé igyekezett, és véleményem szerint remélte, hogy éjjel egy órára visszaér visztéri alakba, hiszen az alibije antik volt biztosítva. És mivel az oxsotti tágas házak száma korlátozott, ezért ahhoz a kézenfekvő módszerhez folyamodtam, hogy írtam a Scott Eccles által említett ügynököknek, és elkértem a teljes listát. Ez a névsor van a sürgönyben, és közöttük van a rejtély megoldása is. Már közel hat óra volt, mire Bénz felügyelő vezetésével megérkeztünk a Bájos falucskába, Iserbe. E Holmes és jó magam felkészültünk az éjszaka eltöltésére, és kényelmes szállást kaptunk a bikában. Felkerekedtünk, hogy meglátogassuk a visztéri alakot. Hideg és sötét márciusi este volt, szemerkélő esővel, és csontig hatoló széllel, összhangban azzal a komor vidékkel, amelyen áthaladtunk, és a rejtélyes esettel, amelyet kutattunk. 2. Pedro TIGRISE Meglehetősen átfázva, pár mérföldes gyaloglás után egy fakapuhoz érkeztünk, amely egy kísérteties gesztenyefa sétányra nyílott. Az árnyékos sétány egy alacsony komorházhoz vezetett, amely szurok feketén merett a palaszürke égre. Az ajtótól balra az egyik ablakban gyenge fény pislákolt. Itt van egy emberem, mondta Baines, bekopogok az ablakon. Átlépett a füves szegélyen, és megkocogtatta az ablaktáblát. Amennyire ki lehetett venni a homályos ablakon keresztül, egy férfi ugrott fel, és élesen felkiáltott. Egy pillanattal később, falfehér arcú, ziháló rendőr nyitott ajtót, gyertyával reszkető kezében. – Mi történt, Walters? kérdezte Baines szigorúan. A férfi megkönnyebbülten törölgette velejtékező homlokát. Annyira örülök, hogy itt vannak. Igen hosszú éjszaka volt, és az idegeim is felmondták a szolgálatot. Az idegei, Bolters? Nem gondoltam volna, hogy önnek ilyen is van. Nos, uram, ez egy elhagyatott sivárház. Ráadásul ott van az a bizarr dolog a konyhában. Amikor megkocogtatta az ablakot, uram, azt gondoltam, hogy visszatért. Ki tért volna vissza? Az ördög maga, uram. Ott volt az ablak előtt, alig két órája történt. A fény halványom pislákolt. Én olvasva üldögéltem. Nem tudom, mi késztetett arra, hogy fölnézzek, de megtettem, és az ablakon át egy arc nézett szembe velem. Istenem borzalmas volt. Biztos, hogy rémálmaimban újra látni fogom. Nyugalom volt nyugalom. Szavai nem méltóak egy rendőrhöz. Tudom, uram, tudom, de nem tagadom, hogy nagyon fölzaklatott. Nem volt sem fekete, sem fehér, semmilyen általam ismert színhez nem hasonlított. Egy bizarr árnyék volt, amely leginkább a fehérített agyag árnyalatához állt közel. És a mérete legalább kétszer akkora volt, mint ön, uram. És ahogy nézett, óriási kidülledő szemek, kivillanó fehér fogai, akár egy éhes fenevadé. Mondhatom, uram, egy ujjamat sem bírtam mozdítani, még levegőt sem mertem venni, amíg el nem tűnt. Aztán kiszaladtam a bokrok közé, de áldom a szerencsém, hogy nem volt ott senki. Ha nem megbízható embernek ismerném önt, ezért megrovásban részesítelém. Ha maga az ördög lett volna is, a szolgálatos rendőr ne örüljön annak, hogy kicsúszott a kezei közül. Remélem az egész nem csupán egy látomás volt, az ön élénk fantáziájának a terméke. Ezt igen könnyen kideríthetjük, mondta Holmes bekapcsolva kisebb lámpáját. Igen, szólt megvizsgálva a talajt, azt hiszem tizenkettes cipője van. Ha a testmérete arányos a lábával, akkor valóban óriás lehetett. – De hova tűnhetett el? – Úgy tűnik, hogy áttört a bokrokon, aztán az úton ment tovább. – Nos – mondta a felügyelő gonterhelten – akárki is volt, akármit is akart, jelenleg nincs itt, és nekünk sokkal fontosabb dolgunk van. – Mr. Holmes, engedelmével körbevezetném a házban. A hálószobák és a nappalik sokasága semmi érdekeset nem tartogatott. A bérlők igen kevés tárgyat hoztak magukkal, a házat a berendezéssel vették használatba. Leginkább ruhákat hagytak hátra, Marx és társa, illetve High Holborn cégjelzéssel. Azt már kiterítették, hogy Marx és társa semmit nem tudott klienséről, kivéve, hogy mindig pontosan rendezte számláit. Apróságok, néhány pipa, pár regény, amelyek közül kettő spanyolul íródott, egy ósdi ütőszeges revolver és egy gitár voltak a személyes tárgyak. – Semmi érdekes – mondta Bénz, gyertyával a kezében vezetve szobáról szobára. – Azonban most kérem, fáradjanak a konyhába? – a konyha egy sötét, magas mennyezetű helyiség volt a ház végében, szalmazsákkal az egyik sarokban, amely a szakács háló helye lehetett. Az asztal roskadásig volt félig elfogyasztott ételekkel és mosatlan edényekkel, a múlt esti vacsora maradékaival. – Nézze meg ezt! – szólt Bénc. – Mit gondol erről? Gyertyájával egy rendkívüli tárgyat világított meg a konyha asztal végén – olyan aszott és ráncos volt, hogy nehéz lett volna megmondani, mi lehetett egykoron. Fekete volt, bőr maradványokkal és leginkább törpe emberi lényre hasonlított. Amikor megvizsgáltam, először azt gondoltam, hogy néger gyerek múmiája, aztán inkább egy torz majomnak tűnt. Egyáltalán nem tudtam eldönteni, hogy állati vagy emberi maradvány. Középen egy kettős sorral volt átkötve. Igen érdekes. Valóban igen érdekes, jegyezte meg Holmes a gyanús maradványokat nézegetve. Van még valami? Bénz szó nélkül a mosogató kagyló fölé tartotta gyertyáját. Egy nagyobb fajta fehér madár brutálisan szétszaggatott belső szervei és testrészei hevertek ott a tollakkal vegyesen. Holmes a levágott fejtaréjára mutatott. – Egy fehér kakas, – mondta. – Nagyon érdekes. Ez aztán egy igazán rejtélyes eset. felügyelő a végére tartogatta legszörnyűbb felfedezését. A mosogatókagyló alól egy vérrel teli cinktálat húzott ki, az asztalról egy elszenesedett csontokkal teli tálcát emelt le. – Itt valamit lemészároltak –, és valamit megégettek. Ezeket a tűzhelyből kotortuk ki. Ma reggel járt itt egy orvos, és megállapította, hogy nem embertől származnak a maradványok. Holmes mosolygott, és a tenyerét törzsölte. Gratulálnom kell önnek felügyelő, amért ilyen körültekintően is megfontoltan járt el. Az ön képességei, ha szabad ezt mondanom, többre tennék érdemessé jelenlegi helyzeténél. Bénz felügyelő apró szemei elégedetten csillogtak. Igaza van, Holmes úr? Vidéken könnyen begyepesedik az ember, de egy ilyen eset lehetőséget nyújt a kitörésre, és remélem nem fogom elszalasztani. Mit gondol ezekről a csontokról? Talán egy bárányé vagy egy kecskegidáé lehettek. És a fehér kakashoz mit szól? Hmm. Figyelem reméltó Bénz felügyelő méltó, mondhatni, egyedülálló. Igen, uram, ebben a házban igen fura emberek lakhattak, különös szokásokkal. Egyikük halott. Vajon a társai követték és megölték őt? Ha ők tették, elkapjuk őket. Minden kikötőt figyeltetek. Nekem azonban más a véleményem. Igen, uram, az én véleményem egészen más. Szóval van egy elmélete? Igen. és egyedül fogok az ügy végére járni, Mr. Holmes. Meghazuttolnám önmagam, ha nem tennék így. Az ön neve már híres, az enyém azonban még teljesen ismeretlen. Ha megoldottam a rejtét, büszkén mondhatom majd, hogy az ön segítsége nélkül is sikerült. Holmes jókedvűen kacagott. – Hát akkor felügyelő, – mondta. – Mindketten a saját utunkat járjuk. – én szívesen a rendelkezésére fogom bocsátani eredményeimet, ha újhatja. Azt hiszem, minden arra érdemest megtekintettem ebben a házban. Ne húzzuk tovább az időt. Orevoir, és sok szerencsét! Olyan apró jelek alapján, amelyek más előtt talán rejtve maradtak, állíthatom, hogy Holmes már is nyomon volt. Egy külső megfigyelő számára szemtelennek tűnhetett, de éles tekintetű szemei lelkesen és izgatottan csillogtak, és feszült magatartása arról árulkodott, hogy a játszma elkezdődött. Szokásához híven egy szót sem szólt, én sem zaklattam. Elégedett voltam, hogy elkísérhetem, és szerény képességeimmel a segítségére lehetek anélkül, hogy elvonnám a figyelmét a megfeszített agymunkától. Tudtam, hogy úgyis mindenről időben értesülni fogok. Szóval vártam türelmesen, és mélyen csalódott voltam, amikor kiderült, hogy hiába. Egyik nap telt a másik után, és barátom semmilyen lépést nem tett. A szokásos napi beszámolójából tudtam meg, hogy egyik délelőtt bement a városba, és a british múzeumban időzött. Ezt a kiruccanását leszámítva hosszú és magányos sétákkal töltötte napjait, vagy pedig csevegett a falusi plegyka akikkel szoros kapcsolatot épített ki. Bizonyos vagyok benne, Watson, hogy egy vidéken eltöltött hét igen jót fog tenni, jegyezte meg. Igen kellemes az első zöld levélkéget figyelni a fákon, látni az első rügyeket a magyaróbokrakon, bokrokon, egy kis ásó, egy doboz és egy elemi szintű botanikai kézikönyv, és az ember már is igen hasznos napokat tölthet el. Holmes ilyen módon felszerelkezve csavargott naphosszat, de valahogy sose járt szerencsével. Esténként mindig üres volt a doboza. Bolyongásaink közben néha Baines felügyelővel is összefutottunk, amikor barátomat csillogó szemekkel üdvözölte, mindig ugyanaz a mosoly jelent meg vörös kövér arcán. Igen keveset beszélt az ügyről, de ebből a kevésből is megértettük, hogy elégedett az események menetével. Mindazonáltal igencsak meglepődtem, amikor öt nappal a gyilkosság után a következőket olvastam a reggeli újságban. Az oksotti rejtély megoldása. A GYILKOS LETARTÓZTATÁSA Ezt hallva Holmes akkorát ugrott székében, mintha valami megcsípte volna. Jupiterre! kiáltotta. Csak nem azt akarja mondani, hogy Bainc elkapta? Úgy tűnik, mondtam, felolvasva a következő tudósítást. Amikor kiderült, hogy a múlt éjszakai letartóztatások az oxsotti gyilkossággal hozható kapcsolatba, igen nagy izgalom uralkodott el Iserben és környékén. Amint az köztudott, a visztéri alak Beli Garcia holtestét környékén találták meg tele brutális ütésnyomokkal. Ugyanezen az estén az inasa és a szakácsa megszökött, ezzel is bizonyítva a bűnösségüket. Többen feltételezték, bár bizonyítani nem tudták, hogy az elhúnyt úriember jelentős értékeket tartott a házában, és hogy a gyilkosok célja ezek elrablása volt. Bénc felügyelő, aki a nyomozást vezette, minden erőfeszítést megtett a szökevények rejtek helyének felkutatásakor, feltételezve, hogy a közelben rejtőztek el. Már a kezdetektől fogva nyilvánvaló volt, hogy nem maradhatnak észrevétlenül, mivel a szakács egy óriási, visszataszító mulatt, arcán a négerfaj félreismerhetetlen jegyeivel. A büntény után ez az ember volt olyan vakmerő, hogy visszatért a házba, de Wolters detektív rajta kapta és üldözőbe vette. Bénsz felügyelő látszólag üresen hagyta a házat, csak a bokrok között hagyott egy őrszemet, mert feltételezte, hogy a szakács valamilyen céllal tért vissza, és meg fogja ismételni próbálkozását. A férfi belesétált a csapdába, és múlt este hosszas dulakodás után el is fogták. A közelharcban a vadember súlyosan megharapta Downing detektívet. Megtudtuk, hogy a vádlottat hamarosan bíróság elé állítják, addig is vizsgálati fogságban marad. A rendőrség ettől a letartóztatástól várja az eset megoldását. Azonnal találkoznunk el, baines kiáltotta Holmes megragadva a kalapját. El kell érnünk még mielőtt elindulna. Végig siettünk a falun, és éppen akkor értünk a felügyelő házához, amikor ő az ajtón lépett ki. – Olvasta az újságokat, Holmes úr? – kérdezte egyikünkről, a másikunkra tekintve. – Igen, Baines, olvastam. Remélem nem veszít olakodásnak, ha mégis óvatosságra intem. – Óvatosságra, Mr. Holmes? – Elég alaposan végig gondoltam az esetet, és azt hiszem, ön rossz jár. Nem szeretném, ha olyasmit tenne, amit később csak megbánna. Ön igen kedves, Mr. Holmes. Biztosíthatom, hogy az ön érdekében beszélek. Úgy tűnt, mintha Bains kicsi szemeiben féle villant volna meg. Megegyeztünk, hogy mindketten a saját utunkon haladunk, Mr. Holmes. És éppen ez az, amit teszek. Rendben van, felelte Holmes. De aztán ne engem hibáztasson. Szó sincs róla, uram, tudom, hogy ön csak jót akar, de mindenkinek megvan a saját módszere, Mr. Holmes. Önnek megvan az öné, és remélem nekem is a sajátom. Ne is beszéljünk többet erről. Az értesüléseimet azonban szívesen megosztom önnel. A fickó egy igazi vadember. Olyan erős, akár csak egy versenyló, és zabolátlan, akár az ördög majdnem leharapta Downing úját. Alig bírtuk megfékezni. Alig beszél pár szót angolul, és morgáson kívül semmi más nem bírunk kiszedni belőle. És tudja bizonyítani, hogy ő követtel a gyilkosságot? Ezt egyáltalán nem állítom, Mr. Holmes. Egyáltalán nem. Nekünk is megvannak a sajátos módszereink. Ön követi a sajátjait, mi pedig a miénket. Így szólt a megállapodás. Holms a vállát vonogatta, miközben távoztunk. Nem tudok kiigazodni ezen az emberen. Mintha egészen rossz irányba indult volna. Nos, azt mondta, próbáljuk ki a mi módszereinket, aztán meglátjuk, találunk-e valamit. De mégis van valami Bains felügyelőben, amit egyáltalán nem értek. Foglaljó helyet, Watson! mondta Holmes, amikor beléptünk a bikában lévő lakosztályunkba. Fel kell világosítanom az esettel kapcsolatosan, mivel ma este szükségem lesz a segítségére. Hadd magyarázzam el az ügy fejleményeit, mindazt, amit eddig kiderítettem. Nagy vonásokban igen egyszerűnek tűnik az eset, ám annál bonyolultabb lesz, amint a bűnös letartóztatására kerülne sor. Még sok olyan részlet hiányzik, amelyeket meg kell találnunk. Attól az üzenettől kell kezdenünk, amelyet Garcia kapott halála estéjén. Elvethetjük bénc feltételezését a szolgák bűnösségét illetően. Elegendő bizonyíték az, hogy Garcia maga rendezte úgy, hogy Scott Eccles jelen legyen, azaz magának akart alibit biztosítani. Továbbá ugyancsak garcía nak volt valami elintézendő és gyaníthatóan törvénybe ütköző dolga azon az estén, amikor megölték. Azt mondtam, törvénybe ütköző, hiszen egyébként nem kellett volna Alibiről gondoskodnia. Ki az, aki a legnagyobb valószínűséggel meggyilkolhatta? Nyilván az a személy, aki ellen a törvénybe ütköző cselekedete irányult. Nos, eddig a pontig minden bizonyítható. Így Garcia háznépének eltűnése is megmagyarázható. Mindannyian részesek voltak ugyanabban a bűncselekményben. Ha Garcia visszatért volna, minden rendben lett volna, hiszen a gyanúsítások ellen ott lett volna az angol tanúskodása. De a vállalkozás igen veszélyes volt, és bizonyosnak tűnt, hogy ha Garcia nem tér vissza egy adott időpontig, akkor meghalt. Erre az esetre találták ki, hogy a két szolga előkészít egy búvóhelyet, ahol biztonságosan rejtőzhetnek a nyomozók elől, és ahonnan később újra megpróbálhatják véghez vinni tervüket. Ez mindent megmagyaráz, nemde? de? Az eddig felolthatatlannak tűnő bonyodalom kezdett megvilágosodni számomra. Azon csodálkoztam, mint mindig, hogy miért nem jöttem rá magamtól is. De miért kellett az egyik szolgának visszatérnie? Arra gondolhatunk, hogy a menekülés zűrzavarában ott felejtett valami számára igen értékes dolgot, amit mindenképpen meg akart szerezni. Ez magyarázat lenne a többszöri próbálkozásra, ugye? És mi a következő láncem? A következő láncem a levél, amelyet Garcia vacsora közben kapott. Egy szövetségesre utal a túloldalon. Na de hol volt az a túloldal? Azt már bizonyítottnak tekinthetjük, hogy ez csak is egy nagy házban lehetett, és a környéken nem sok ilyen házat találunk. A faluban töltött első napjaim alatt számos sétát tettem a környéken, és a botanikai vizsgálódásaim szüneteiben megtekintettem az összes ilyen házat, illetve megismerkedtem az egyes családok történeteivel. Egy ház egyetlen egy fel az érdeklődésemet, és ez a High ódon O'Don Jakab korabeli udvarház volt, amely egy mérföldnyire van oksottulsó oldalától, és alig fél mérföldnyire a gyilkosság színhelyétől. A többi házlakói hétköznapi és tiszteletreméltó emberek, akiktől még a kalandosság gondolata is távol áll. De értesüléseim szerint a High Gébli Henderson úr olyan különös ember, akivel akár különös kalandok is megeshetnek. Éppen ezért figyelmem rá és háztartására összpontosítottam, és mondhatom, kedves Watson, igen különös társaság, és a tulajdonos a legkülönösebb. Egy elfogadható kifogást keresve meglátogattam, de mélyen ülő, sötét szemeiből azt olvastam ki, hogy tulajdonképpeni célom nem maradt rejtve előtte. Egy ötven éves, erős, mozgékony férfi, a haja ezüst szürke, vastag fekete szemöldök árnyékolja szemeit, járása akár egy szarvasé. Ilyen lehet egy uralkodó, egy komor. Ellentmondást nem tűrő férfi, akinek pergamentszerű arca, igen szenvedélyes belsőt rejt. Vagy külföldön született, vagy sok időt töltött a trópusokon, mivel sápat és aszott, ugyanakkor szívós, akár az ostorsí. Lukász úr a barátja és titkára kétség kívül külföldi. csokoládé barna, agyafurt, hízelgő, akár egy macska, és édes késen, de ugyanakkor rossz indulattal telve beszélt. Látja, Vácon, már is találtunk két külföldiekből álló társaságot, egyiket a víztéri alakban, a másikat pedig High így kezd lassan összeállni a kép. Ez a két közeli és bizalmas jó barát áll a háztartás középpontjában, de van még valaki, aki számunkra még fontosabb lehet. Hendersonnak két lánya van, egy 11 és egy 13 éves kislány. Burnett kisasszony, a társalkodó nőjük, egy 40 év körüli angol nő. Ezen kívül még van egy belső inas is. A kis csoport egy igazi családot képez, mivel Henderson szenvedélyes utazó, így sokat utaznak együtt, állandóan váltogatva a helyszíneket. High gable be is csak pár hetet ért vissza, egy éves távollét után. Hozzá kell még tennem, hogy elképesztően gazdag, olyannyira, hogy minden szeszélyét kielégítheti. Ami a többi illeti, a ház tele van cselédekkel, inasokkal, munkásokkal, ahogyan az egy angol majorságnál lenni szokott. Ennyit sikerült megtudnom, részben a falusi plegykákból, részben a saját megfigyeléseimből. Nincs jobb tudósító, mint egy sértett, elbocsátott cseléd, és én voltam olyan szerencsés, hogy találtam egy ilyet. Szerencsének nevezem, bár ha nem kerestem volna, soha nem bukkantam volna rá. Ahogy Baines mondaná, mindenkinek megvannak a saját módszerei. Az én módszerem lehetővé tette, hogy találkozzam John Warnerrel, a hajdani kertészsel, aki meglehetősen dühös volt gazdája önkényeskedései miatt. A házbéli szolgák is mind osztoznak a gazdájuk iránt érzett félelembel és gyűlöletben. Ez volt a kulcs a házbéli titkok megtudásához. Nagyon különös emberek, Vaccon. Egyáltalán nem állítom, hogy értem őket, de mindenképpen szokatlan emberek. A háznak két szárnya van, egyikben a cselédek, a másikban a család lakik. A két szárny között semmilyen kapcsolat nincs, kivéve Henderson sát, aki az ételeket szolgálja fel. Mindent egy bizonyos ajtón keresztül adnak ki és be. Ez az egyetlen érintkezési pont. A társalkodónő és a gyerekek csak is a kertbe mehetnek ki. Azt nem hagyhatják el. Henderson soha nem megy egyedül sétálni, a fekete titkára olyan, mintha az árnyéka lenne. A cselédek azt plegykálják, hogy gazdájuk retteg valamitől. Eladta a lelkét az ördögnek a vagyonáért cserébe, mondta Warner, és rettek, hogy a hitelezője megjelenik, és magával viszi a lelkét. Honnan jöttek, kicsodák? Erről senkinek fogalma sincs. Igen, erőszakosak. Henderson kétszer is elpáholt a kutya embereit, és csak hatalmas pénzösszeg ellenében engedte szabadon a bíróság. Nos, Váccson, most nézzük az esetet ennek az információnak a fényében. A levél ebből a furcsa házból érkezett, és Garciát valamiféle terv kivitelezésére bíztatta. Ki írta a levelet? Egy nő, aki az udvarházban lakott. Ki más lehetett, mint Börnet kisasszony? A társadalkodónő. Minden erre felé mutat. Minden esetre egyelőre tekintsük feltételezésnek, és gondoljuk végig. Börnet kisasszony korra és jelleme kizárja azt, hogy valamilyen szerelmi értek mozgatta volna az eseményeket. Ha ő írta a levelet, akkor García barátja és szövetségese kellett, hogy legyen. Vajon mit tett akkor, amikor meghallotta García halálhírét? Ha valamilyen büntettet terveztek, akkor bizonyosan hallgatni fog. Azonban a lelkeméjén oldhatatlan gyűleletet táplálhat a gyilkosok iránt, és valószínűleg bosszút állna, ha adódna rá lehetőség. Találkoznunk kell vele, és beszélgetnünk kell. Ez volt az első gondolatom. Ezen a ponton azonban egy igen furcsa tényjel szembesülünk, a gyilkosság estéje óta senki nem látta a bőrned kisasszonyt. Azóta az este óta egyszerűen eltűnt. Egyáltalán életben van még. Talán ugyanazon az estén halt, meg mikor találkára hívta a barátját? Vagy egészen egyszerűen fogoly? Nos, ezek mind olyan kérdések, amelyekre még nem tudjuk a választ. Láthatja, kedves vácson, hogy bonyolult helyzetben vagyunk. Nincs egyetlen olyan tény sem, amelynek alapján letartóztatási parancsot kérhetnénk. Egy bíróság előtt elméletünk hihetetlen és elfogadhatatlan lenne. A nő eltűnése semmit nem jelent, mivel ebben a furcsa háztartásban megszokott dolog, hogy tagjai akár egy teljes hétre is eltűnnek. Minden mellett talán veszélyben van az élete. Az egyetlen dolog, amit tehetek, az az, hogy emberemmel, Warnerrel figyeltetem a házat. Nem hagyhatjuk, hogy az eset tovább bonyolódjék. Ha a törvény tehetetlen, akkor nekünk magunknak kell vállalni a kockázatot. Van valamilyen ötlete? Tudom, hogy melyik az ő szobája. Az egyik melléképület tetejéről belehet mászni. Ma este oda kellene mennünk, és majd kiderül, hogyan sikerül megoldani a rejtét. Be kell vallanom, hogy nem volt szívderítő terv. Lelkesedésem eléggé lelohadt, ha az ódonház gyilkos légkörére, furcsa és kivételes lakóira, az előttünk álló veszélyekre gondoltam, nem beszélve arról, hogy eljárásunk egyáltalán nem volt törvényesnek nevezhető. De volt valami Holmes jéghideg érvelésében, ami lehetetlenné tette számomra, hogy nemet mondjak, bármilyen esztelen kalandot is javasolt. Tudva levő volt, hogy így, és csak is így találhatjuk meg a megoldást. Kezet nyújtottam neki, és ezzel a kocka el volt vetve. Kutatásunk mégsem ért ennyire kalandos véget. Öt óra lehetett, és a március esti szürkület már kezdett leszállni, amikor egy igen izgatott falusi férfi rontott be a szobánkba. Elutaztak, Holmes úr! Az utolsó vonattal mentek el! A hölgy megszökött, és én elhoztam ide! Lent ül a kocsiban! Kitűnő, Warner! kiáltotta a Holmes felugorva. Vacon, hamarosan meglesznek a hiányzó részek! A kocsiban egy idegkimerültségtől kimerültségtől nő ült. Éles vonású arca beesett volt, arról tanúskodott, hogy tulajdonosa nehéz időszakot élt át. Fejét megadóan hajtotta le, de amikor rám nézett kifejezéstelen szemeivel, észrevettem, hogy pupillái aprócska pontok a szürke íriszben. Ópiummal kábították el. Az utasítása szerint a kaput figyeltem, Mr. Holmes, mondta megbizottunk a hajdani kertész. Amikor a fogat elhagyta a házat, követtem az állomásig. A hölgy, mintha alvajáró lett volna, de amikor fel akarták ültetni a vonatra, felé lett és ellenkezni kezdett. Betuszkolták egy fülkébe, de ismét kiszabadította magát. Ekkor léptem én közbe, beültettem egy kocsiba, és most itt vagyunk. Soha nem fogom elfelejteni a fülkéből kitekintő arcot. Ha utánam eredt volna, már nem lennék életben. Egy fekete szemű, füstös képű, aszott ördögfajzat volt. A hölgyet felvittük az emeletre, és egy heverőre fektettük. Pár csésze igen erős fekete kávé után kitisztult a feje. Holmes üzent Bainsnek, akinek röviden összefoglalta a fejleményeket. Kedves uram! Éppen azt a bizonyítékot szerezte meg, amire szükségem volt, mondta melegen a felügyelő, megrázva barátom kezét. Kezdettől fogva ugyanazt a nyomot követjük. Micsoda? Ön is Hendersonra vadászott? Hát, Mr. Holmes, amíg ön a bokrok között mászkált, addig én egy fatetején üldögéltem, és pontosan láttam önt. A kérdés az volt, hogy ki szerzi majd meg a bizonyítékot. – Akkor miért tartóztatta le a félvért? – Bénz kuncogott. – Biztos voltam benne, hogy Henderson, vagy aki így nevezi magát, rájön, hogy gyanúsítják, és addig, amíg el nem múlik a veszély, meg se fog moccanni. Azért tartóztattam le egy ártatlan embert, hogy megtévesszem. Megvoltam győződve róla, hogy szökni fog, így esélyünk lesz arra, hogy találkozzunk kis kisasszonyjal. Honsz a felügyelő vállára tette a kezét. – Ön még sokra fogja vinni. Megvan hozzá az ösztöne és az esze is. Bénz örömében elpirult. Az állomáson egész héten ott volt egy civilruhás emberem. Akárhova is utaznak, high gép lakói, ő követni fogja őket. Nehéz helyzetbe kerülhetett, amikor látta, hogy börnedk kisasszony hogy megszökik – de szerencsére ott volt az önök embere, aki vigyázott rá. Az ő vallomása nélkül senkit nem tartóztathatunk le, úgyhogy minél hamarabb ki szeretném hallgatni. Percről percre egyre jobban van, mondta Holmes a nőre pillantva. De árulja már el Baines, hogy kicsoda ez a Henderson nevű férfi. Henderson nem más, mint Don Murillo. – válaszolta a felügyelő. – Valaha San Pedro Tigrisének hívták. – San Pedro Tigrisé. -e. Egy szempillantás alatt eszembe jutott az egész történet. Szerte a világon úgy vált ismerté a neve, mint a leggátlástalanabb és legvérszomjasabb zsarnoki, aki valaha is uralkodott egy ország fölött. Ereje, vakmerősége és energikussága lehetővé tette számára, hogy igája alá hajtsa a rettegő tömeget tizenegy vagy 12 éven keresztül. A neve egyet jelentett a terrorral egész Közép-Amerikában. Uralkodása végén általános lázadást tört ki ellene. De ő éppen olyan ravasz volt, mint amennyire kegyetlen, ezért már az első bajós jelekre titokban egy hajóra hordatta összes kincsét. Másnap a lázadók csupán hűlt helyét a látták a palotában. A diktátor elmenekült két gyerekével, titkárával és teljes vagyonával. Attól a pillanattól kezdve egyszerűen eltűnt a föld színéről. Hollétét az európai lapok folyamatosan találgatták. Igen, uram! Don Murillo! San Pedro tigrise! Ismételte Bénz. Ha utána néznek kiderül, hogy San Pedro színei a zöld és a fehér. Épp úgy, mint abban a bizonyos levélben. Hendersonnak nevezte magát, de én felkutattam a nyomait, amelyek Párizson, Rómán és Madridon keresztül egészen Barcelonáig vezettek, ahol 86-ban kikötött a hajója. Attól kezdődően sokan keresték, hogy bosszút álljanak rajta, de csak nem régiben bukkantak a nyomára. Egy évvel ezelőtt fedezték fel, Szólt közbe börnett kisasszony, aki már ülve hallgatta a beszélgetést. Már egyszer majdnem sikerült őt eltenni lábalól, de valamiféle gonosz szellemek megóvták az életét. És ez most megismétlődött. A nemes, lovagias Garcia bukott el, a szörnyetek pedig ismét sértetlenül távozott. De addig fognak próbálkozni, amíg egy szép napon beteljesedik a sorsa. Ez olyan bizonyos, mint amennyire a holnapi nap felkelte az. Sovány kezei ökölbeszorultak, és arcát a gyűlölet torzította el. De mi köze van ehhez az egészhez, börned kisasszony? kérdezte Holmes. Hogyan keveredhet egy angol hölgy egy ilyen véres ügybe? Azért keveredtem bele, mert nem volt más lehetőség arra, hogy igazságot szolgáltassanak. Mit érdekli az angol törvénykezést, hogy évekkel ezelőtt Számpedróban vérfolyók folytak, és ez az ember egy hajórakományra való kincset lopkodott össze magának? Az önök számára olyanok ezek a büntények, mintha egy másik bolygón követték volna el. De mi tudjuk. Mi a szenvedés és a kétségbeesés közepette tanultuk meg az igazságot. Számunkra még a pokolban sincs, Juan murillo alávalóbb szörnyetek, és nem lelhetünk addig békét, amíg áldozatai bosszúért kiáltanak. Kétségtelenül, mondta Holmes, éppen olyan lehetett, ahogy ön leírta. Hallottam, hogy igen kegyetlen volt. De hogyan érinti mindez önt? Elmondom hát az egészet. A gazember politikája az volt, hogy koholt vádak alapján minden olyan férfit meggyilkoltatott, akiről azt gondolta, hogy a riválisa lehet. A férjem, az igazi nevem ugyanis Színyóra Viktor Durando, Londonban volt San Pedro nagykövete. Itt találkoztunk és házasodtunk össze. Nem élt nála nemesebb ember a földön. Szerencsétlenségére murió fülébe jutott kiválósága, ezért talált arra ürügyet, hogy visszahívassa és lelövesse. A férjem sejtette, hogy mi vár rá, ezért nem vitt engem magával. Birtokait elkobozták, úgyhogy számomra nem maradt más, mint az összetört szívem és a kolduskenyér. Aztán bekövetkezett a zsarnok bukása. Elmenekült éppen úgy, ahogyan imént a felügyelőhúr elmesélte. De azok, akiknek az életét tönkretette, akiknek legközelebbi és legdrágább hozzátartozóit halálra kínoszta, nem hagyták nyugodni. Egy társaságot alapítottak, amely mindaddig nem oszlik fel, amíg Murillo él. Miután felfedeztük, hogy a Henderson név a bukott zsarnokot fedi, az én szerepem az volt, hogy beférkőzzek a háztartásába és csak minden lépéséről. Ezt csak úgy valósíthattam meg, hogy társalkodó nőnek adtam ki magam. Még csak nem is sejtette, hogy annak a nőnek, akivel nap mint nap együtt ebédelt, a férjét a más világra küldte. Mosolyogtam rá, végeztem a dolgom a gyerekek körül és türelmesen vártam. Párizsban történt egy próbálkozás, amely kudarcot vallott. A merénylet után össze kalandoztunk Európában, hogy lerázzuk az utánunk kutakodókat, és végül visszatértünk abba a házba, ahol első angliai tartózkodása idején húzta meg magát. De az igazság szolgái itt is készen álltak fogadására. García aki San Pedro előző uralkodójának fia, résen állt két hűséges szolgájával. Mindhármójukat ugyanaz a bosszú vágy fűtötte. Napközben semmit sem tehettek, mert Murillo minden óvintézkedést megtett, és csakis hűséges követőével, Lukásszal járkált, aki Lópezként volt régen ismert. Éjszaka azonban magányosan aludt, és ilyenkor a bosszú beteljesedhetett volna. Azon a bizonyos estén, amelyet már rég kitűztünk, az utolsó tudnivalókat írtam meg barátomnak, mivel Murillo óvatosságból mindig váltogatta a hálószobáját. Nekem az volt a feladatom, hogy kinyissam az ajtókat, és a bejárat fölötti ablakban zöld vagy fehér fényt gyújtsak, annak függvényében, hogy minden rendben van, vagy hogy el kell halasztanunk mindent. Azonban minden a visszájára fordult. Valahogy felkeltettem a titkár López gyanakvását. A háta mögé lopakodott, és éppen akkor tört rám, amikor azt a bizonyos levelet befejeztem. Gazdájával a szobámba hurcoltak, és úgy ítélkeztek fölöttem, mint áruló fölött. Ha nem kellett volna tettük következményeitől tartaniuk, ott és akkor belém mártották volna késeiket. Végül hosszas tanácskozás után úgy döntöttek, hogy az én meggyilkolásom túlságosan feltűnő lenne. Azt azonban elhatározták, hogy Garciát elteszik lábalól. Felpeckelték a számot, és addig csavarták a karom, amíg ki nem szedték belőlem a címét. Esküszöm, ha tudtam volna, hogy ez mit jelent Garcia számára, akár ki is téphették volna a karom, én akkor is hallgattam volna. López megcímezte a levelemet, és a kézelő gombiával pecsételte le. Majd egy Hozé nevű szolgával küldte el. Hogyan ölték meg, azt nem tudom kivéve azt, hogy csak csakis Murillo tehette, mert Lopez ott maradt mellettem őrködni. Gondolom, hogy az ösvényt szegélyező reketje bokrok közé bújva várta meg, ami García elhalad, és aztán leütötte. Először arra gondoltak, hogy beengedik a házba, és úgy ölik meg, mintha egy elcsípett rabló lenne, de ezt az ötletet elvetették, mert attól tartottak, hogy a nyomozás során fényderülne derülne személy az és akkor még inkább ki lennének téve a támadásoknak. Garcia halála pedig megfélemlítheti az utánuk kutatókat. Minden sikeresen zajlott, csak hogy én mindenről tudtam. Nincs kétségem a felől, hogy emiatt sokszor kockán forgott az életem. A szobámba zártak, a legszörnyűbb fenyegetésekkel rémizgettek, kegyetlenül kínoztak, csak hogy megtörjenek. Nézzék ezt a szúrást a vállamon, a karamon végig a sebeket, és amikor az ablakból segítségért kiáltottam, még a számat is felpeckelték. Ez a kegyetlen rabság öt napig tartott, mielőtt a testem lelkem kezdett megtörni, hisz enni is alig kaptam. Az ötödik napon finom ebédet hoztak, de alig, hogy elfogyasztottam, már is tudtam, hogy kábítószer volt benne. Mintha álmodtam volna. Úgy emlékszem arra, hogy beültettek egy kocsiba, kivittek az állomásra, és egy vonathoz vezettek. Amikor már a kerekek mozgásba lendültek, akkor ébredtem tudatára annak, hogy a szabadságom a kezemben van. Kiugrottam, ők megpróbáltak visszarángatni, és ha ez a jó ember nem segített volna, akkor soha nem menekülhettem volna el. Hála az úrnak, most már örökre megszabadultam tőlük. Mindannyian feszülten hallgattuk ezt a rendkívüli beszámolót. Holmes törte meg elsőként a csöndet. A munkánk még nem fejeződött be, jegyezte meg a fejét ingatva. A nyomozói munkánk véget ért, de a törvényes munkánk csak most kezdődik. Pontosan, mondtam. Egy ügyes ügyvéd beállíthatja úgy a gyilkosságot, mint ami önvédelemből történt. Lehet több száz gyilkosság is a háttérben, de csak ennek alapján lehetne őket bíróság elé állítani. – Hogyan már? – mondta Bainc terüsen. – Én jobb véleménnyel vagyok a törvénykezésről. – Az önvédelem egy dolog. – De hidegvérrel szétroncsolni egy embert, bármiféle fenyegetést is hordozzon, nos – ez egy teljesen másik dolog. Nem, nem, mindannyian elégtételt kapunk majd akkor, amikor High Gable bérlőit a gilfordi eskütszék elállítják. Ma már történelmi ténynek számít, hogy még el kellett telnie egy kis időnek, amíg San Pedro tigrise elnyerte méltó büntetését. Bátor és agya furt módon Múrió és társai úgy rázták le követőiket, hogy bementek egy Edmonton Street i lakóházba, de rögtön el is hagyták azt a körszöntérre nyíló hátsó kapun. Attól a naptól fogva senki nem látta őket Angliában. Körülbelül hat hónappal később, Montálva, Márkiát és titkárát, Szinyor rújit, holtan találták a madridi Escurial szálloda egyik szobájában. A gyilkosságot a nihilisták számlájára írták, a tetteseket soha nem tartóztatták le. Bénz felügyelő meglátogatott a Baker Street-en, magával hozva a halottak leírását, a titkár sötétbőrű volt, gazdájának méltóság teljes vonásai, magnetikus fekete szemei és bozontos szemöldöke volt. Nem maradt semmi kétségünk a felől, hogyha megkésve is, de megtörtént az igazságszolgáltatás. Kaotikus eset volt, kedves Watsonom, mondta Holmes esti pipáját szíva. Ezt nem fogja tudni olyan összefüggően elmesélni, ahogyan szeretné. A cselekmények két kontinensen zajlik. Bonyolítja továbbá barátunk Scott Eccles igen tiszteletreméltó jelenléte, akinek beszámolója megvilágította számomra, hogy az elhunyt Garcia igen logikus elme volt, erős életösztönnel. Éppen ezért igen méltó, hogy a lehetőségeknek ebben a dzsungelében képesek voltunk igen értékes társunkkal, a felügyelővel együtt a lényeges mozzanatokra összpontosítani és végighaladni a tekervényes szálakon. Van olyan mozzanat, amely még nem világos az ön számára? Mi volt a félvér szakács visszatérésének célja? Erre a konyhában talált fura dolgok adhatnak magyarázatot. A férfi egy primitív, benszülött volt San Pedro rengetegeiből, és a konyhában maradt a fétise. Amikor társával együtt az előre elkészített helyre vonultak, ahol már várt rájuk szövetségesük, a társa meggyőzte arról, hogy ilyen kompromittáló tárgyakat ne vigyen magával. Azonban a félvér szíve nem tudott elszakadni fétisétől, ezért másnap visszatért, de amikor belesett az ablakon, már ott találta az őrködő Wolters-t. Három napot várt, de hite és babonássága ismét rávette arra, hogy visszatérjen. Bénz felügyelő, aki szokásos fortéjosságával igyekezett ezt eltitkolni előlem, első perctől fogva felismerte ennek a jelentőségét, és csapdát állított a félvérnek. Maradt még valami, Watson? Mit jelent a széttépet madár, a vérrel telitál, az elhamvasztott csontok, az egész furcsa varázslat a konyhában? Holmes mosolyogva nyitotta ki a jegyzett füzetét. Egy egész délelőtt töltöttem a British Múzeumban, hogy ezt kiderítsem. Itt van egy idézet: Eckermann bálványimádás és a néger vallások című könyvéből. Az igazi bálványimádó soha nem fog neki semmilyen fontosabb cselekedetnek anélkül, hogy nem mutatna be áldozatot tisztátalan isteneinek azért, hogy elnyerje jó indulatukat. Szélsőséges esetekben ezek a rítusok emberáldozat formáját is ölthetik, ezt pedig kannibalizmus követheti. A legközönségesebb áldozatok a fehér kakas, amelyet élvekkel feldarabolni, a fekete kecske, amelynek torkát elvágják, testét pedig elégetik. Láthatja, hogy benszülött barátunk igen ortodox rétust követett. – Igen, groteszk történet, Watson – tette hozzá Holmes, noteszét lassan összecsukva – de amint azt már mondottam, a groteszktől csupán egyetlen lépés a borzalmas.